«Ви мусите над ким знущатися!» «Он навіть розумну машину вже домучуєте!» «У мене, між іншим, до ранку потім живіт болів, не знала, куди подітися!» Він не знайшов, що відповісти, а Наталка, яку підстюбнула його розгублене мовчання, не намагаючись звільнитися і граючись з водою, вела далі. «То що, ви ще раз повторити цю забаву?» «Ні», – нарешті отямився Борис, – Сьогодні я б не відмовився і від справжнього сексу, якщо ти ще не придумала, звичайно. Добре, що вона стояла до нього спиною. Його поступово охоплювала знайома гаряча хвиля. Схотілося нахилитися і торкнутися обличчям її волосся. Але ніби відчувши це, Наталя миттєво обернулася. Її очі широко розплющились, а обличчя висловлювало, він не зрозумів, удаваний чи справжній подив. «Що? Секс? Напевно, ви таки купили ту річ?» «Купив», – червоніючи, відповів Борис. Зовсім близько гарненьке личко буквально пащило емоціями. «І як?» – запитала вона. «Грошей вистачило?» Наталка з убившою безпосередністю дивилася йому просто в очі. «Вистачило». Відповів Борис, розуміючи, що час, напевно, відпустити її та вийти геть поки ще не пізно. «А дорого?» – продовжувала вона. «Скільки коштує?» «Копійки», – намагаючись демонструвати повну недбалість, сказав Борис. «А що, ви завжди на собі економите?» – невгавала Наталя. «Я чула, що є й дорогі». Вона стояла майже впритул до нього, опустивши руки і дивлячись йому в обличчя, на диво дзвінку та впевнено вимовляючи слова. Але я гадаю, вам личитиме будь-який. Хіба ні? Ну, ви ж продемонструєте мені обновку? Вам будь-що до лиця. Борис розвернувся і вийшов із ванної, відчуваючи, що образи душить його зсередини, дивуючись в болючості цього відчуття. У грудях пекло, муляло і перехоплювало подих. І невідомо, що заважало усвідомити справжню причину цього. Зайшовши до кімнати, Борис причинив за собою двері і механічно почав витягати з сумки комп'ютер. Апарат не хотів витягатися, чіпляючись за краї сумки, частини його розташовувалися на столі вкрай незручно. Штекери не відразу потрапляли у гнізда – він продовжував робити це повільно та вперто і нарешті ввімкнув машину. М'яке, ледь відчутне, але об'ємне гудіння комп'ютера здавалося йому заспокоювало, вгамовувало болючі емоції, але про якусь роботу не могло бути й мови. Тим більше, що він зневірився в результативності власних зусиль. Тому просто нахилився до столу і підпер обличчя руками. Двері позаду рипнули, Наталя увійшла і сіла поруч. «Чого тобі?» «Я... Я надто захопилася», – сказала вона. «Я образила вас. Я бачила. Я хотіла тільки трішки зробити вам неприємно, а вийшло. Пробачте». «Пусте», – відповів Борис. «Я тобі вчора ще гірше зробив». «Ви не бажали цього, а я свідомо. Я бачила, зразу ж побачила, що вам боляче стало від моїх слів». «Ну, хто чим уміє», – зауважив Борис. «Принаймні, все справедливо. Тепер моя черга до ранку мучитися». «Справді, цей подив звучав непідробно. І що, ви мені не пробачите?» «Пробачу», – сказав він. «Хвилин за двадцять. А поки що йди, подивися телевізор. Ти ж найбільше жалкувала про його відсутність. Тепер він є». «Добре», – погодилася вона, – «А ви точно пробачите?» «Точно». «Дякую», – сказала вона. «Я більше так не буду». «А що це за квартира?» «Мого товариша», – сказав Борис. «Колись ми разом по закордонах їздили. Він зараз працює в Португалії. Поїхав мінімум на півроку. Учора мені несподівано спав на думку такий варіант. Я розшукав його по телефону і домовився. Варіант абсолютно безпечний, навіть з точки зору твоїх побоювань». Нікому не спаде на думку шукати нас тут. «І довго ми тут будемо?» «Гадаю, ні», – сказав Борис. «До речі, на цю тему я хотів поговорити». «Давайте зараз», – запропонувала Наталка, мощуючись біля нього. «Гаразд», – погодився він. «Гадаю, моя місія підходить до завершення, тому я вже думав над тим, як подбати про тебе. У принципі, конкретний план є». «Не знаю, можливо, в тебе є якісь інші міркування з приводу цього? Давай обговоримо. Я принаймні уявляю собі так». Вираз її обличчя змінився. Тепер Борис побачив на ньому очікування чогось невідомого, навіть побоювання. Вона хвилювалася, думаючи про те, що зараз почує. «Так от», – вів далі Борис, – «проблема виглядає таким чином. Відсутність житла – раз, засобів до існування – два». Невизначений соціальний статус три останнього зовсім не зрозуміла, зауважила Наталя. Тебе ж розшукують, пояснив Борис. У квартирі два трупи забула, і мене шукатимуть за підозрою у вбивстві, принаймні, підозрюючи, що тобі відомо, хто це зробив. А якщо навіть уявити, що ті, хто посилав двох головорізів, кинулися їх шукати і, знайшовши там, тихенько забрали, проблеми не вирішує. Тоді тебе шукатиме не міліція, а вони самі. І невідомо, що гірше, адже їм ці дискети вкрай потрібні. «То віддати їм?» «Кому їм?» – скипів Борис. «Повісиш оголошення?» «Слухай, ми вирішуємо серйозні справи. То давай серйозно. Добре?» «Добре». – погодилася вона. – Так от, перші дві проблеми вирішуються досить легко. Квартиру ми купуємо в будь-якому місті України, бажано якомога більшому і чим далі звідси. Гроші є, тільки поїхати і купити. Лишиться і тобі на перший час, поки вирішиш, чим далі займатися. А от третє. Гадаю, щоб зовсім загубитись, потрібне нове прізвище, паспорт, усе як належить. Найлегший варіант можу запропонувати тобі своє, оскільки воно поки що ніде не фігурує. Робиться елементарно. Оформляється шлюб. Не тут, звичайно, десь в іншому місті. Там, де за гроші, це зроблять тихо і мирно. Є колега, який може допомогти. Старе дівоче прізвище, як відомо, у новому паспорті не вказується. От і все. Щоправда, на це потрібен певний час. Та й певний ризик все-таки є. Можливо, краще зробити фальшивий паспорт. Фальшивий? Саме так. Він від справжнього нічим не відрізняється, хіба що провести експертизу. А цього ніхто не робить, особливо якщо ти живеш тихо і не пхаєш носа куди не слід. «А де ви його візьмете?» – незрозуміла Наталя. «Є люди, які такі речі організовують. І наші, і закордонні паспорти. Знаю їх ще по своїх закордонах. А де вони беруть, хто їх знає? Хтось заробляє і в такий спосіб». «А якщо викриють?» «Хто викриє?» – здивувався Борис. «Люди з такими паспортами через кордони регулярно їздять, митниці проходять і нічого. А ти хіба до бібліотеки підеш записатися?» «Залишайся житлом у новому місті з новим прізвищем. Практично починаєш життя спочатку. Років за два забудеш і старе прізвище, і це місто. А ви збираєтеся мене кидати?» Після паузи запитала вона, не дивлячись на нього «Ну, як би ти все про мене знала, скрушно мовив Борис, то сама б мене покинула Можливо, навіть пішла просто зараз не знати куди Так що не варто це так називати То як мій план? На його виконання потрібно близько місяця і починати слід чим скоріше Я вже вирішив, завтра замовляю паспорт «Осе це кидаю к бісовій матері? Їдемо. Тобі залишилося тільки обрати місто».